Раби, не вагаючись, виконали б його наказ, якби не блад. «Навіщо поспішати? Та ще в таку спеку!» Звернувся він на диво спокійним, як здавалося його товаришам, голосом. «Можливо, взагалі не буде потреби ховатися в лісі? В усякому разі ми встигнемо зробити це і тоді, коли іспанці заволодіють містом». «Отже...» Понад два десятки кинутих на призволяще рабів із засуджених бунтівників залишилися на подвір'ї і з височини спостерігали за розгортанням запеклого бою. Поліція і всі остров'яни, здатні носити зброю, чинили опір іспанському десанту з відчайдушною рішучістю людей, які знають, що в разі поразки милосердя не буде. Жорстокість іспанських солдатів стала притчею. Навіть найжорстокіші вчинки Моргана і Лолйоне блідли порівняно з тими звірствами, на які були здатні іспанці. Але командир іспанців знав свою справу. Чого не погрішивши проти істини не можна було сказати про барбадоську поліцію? Скориставшися з переваги несподіваного нападу, що вивів форт із ладу, він скоро довів барбадосцям, хто справжній господар становища. Його гармати, спрямувавши вогонь на відкриту місцевість за молом, де Бішоп невміло розташував своє військо, нещадно громили барбадоську поліцію. Одночасно вони прикривали вогнем іспанських вояк, що підпливали до берега не тільки на своїх шлюбках, а й на шлюбках тих остров'ян, які так необачно поспішили на зустріч кораблю. Коли він тільки заходив у бухту. Бій тривав з полудня до вечора. Тріск мушкетних пострілів, який дедалі глибше проникав у місто, доводив, що іспанці неухильно просуваються вперед. До заходу сонця 250 іспанців стали господарями Бріджтауна. Остров'яно беззброїли, а губернатор із Сіду, що з переляку забули про подагри, полковникові Бейшопу та кільком нижнім чинам, замкненим вдома у губернатора, Дон Дієго з підкресленою чемністю, що скидалась на глум, визначив розмір викупу. За 100 тисяч песо та 50 голів худоби він утримається і не перетворить місто на купи руїн. А поки гречний і напрочудвічливий командир погоджував ці деталі з переляканим на смерть англійським губернатором, іспанці, вдираючись в будинки, грабували, пиячили та гвалтували, як звикли робити в таких випадках. Коли запали сутінки, Блад, нехтуючи небезпекою, пробрався до міста. Те, що він побачив – Джеремі Піт, якому Блад потім розповів все, записав у тій товстій книзі, звідки взято більшу частину моєї розповіді. Але я не збираюся повторювати тут все, що Блад розповів Піту. Воно надто відразливе, надто огидне. Здається неймовірним, що люди, якими б розбещеними вони не були, можуть скотитися в таку безодню звірячої жорстокості та розпусти. Блідий, як смерть Блад, не міг дивитися на те безчинство і поспішав скоріше вибратись із цього пекла. У вузенькому провулку він налетів на дівчину, яка бігла назустріч перелякана з розпущеними косами. За нею, регочучи і лаючись на всі заставки, важко гупав, чобітьми і іспанець. Він уже майже схопив свою жертву, коли Блад заступив йому дорогу. В руках у лікаря була шпага, яку він перед тим зняв з убитого і про всякий випадок захопив з собою. Зупинившись, обурений спантеличений іспанець побачив у сутінках блиснула шпага, яку блад щойно витяг з піхов. Ганглійський Га, пес. ревнув він і кинувся в обійми власної смерті. Сподіваюся, що ти готовий стати перед своїм творцем. Сказав Влад, вправно протикаючи шпагою тіло іспанця Він зробив це з майстерністю солдата і хірурга Іспанець навіть не зойкнув І лантухом гепнув на землю Блад підбіг до дівчини, що вся в сльозах припала до стіни І схопив її за руку «Ходімо!» – сказав він Але вона відсахнулася від нього, опираючись усім тілом І злякано запитала «Хто ви?» Ви чекатимете, поки я покажу вам свої документи? різко обірвав її Блад. З за рогу, звідки хвилину тому вибігла дівчина, долинув тупіт ніг. Ходімо. рішуче повторив Блад. Цього разу вона, мабуть, заспокоєна його бездоганною англійською вимовою, мовчки скорилась. Вони швидко проминули один провулок, потім другий, і, на щастя, нікого не зустрівши, вийшли на околицю.